Rääitein on Jakso numero viisi, neljä viikkoa takana. Millainen viikko, Miika, sun mielestä oli? Sillä tavalla vähän ei ollut kuin se Tepsin yksi peli. Niin... Joo, kerittiin vähän katsoa muittenkin pelejä tarkemmalla silmällä. Pias vähän meni niin kuin pikkasen tasaisemmaksi. Mikä? biasointuminen, ei ole ihan täysin turkulainen tällä viikolla. <laughs> Otamme myös muut huomioon. Nyt on aika pitkälti niin kuudesosa kaudesta pelattu miltei kaikki joukkueiden osalta, eli kymmenen pelin ja vähän tutkitaan. Yleensä tässä kohtaa pystyy näkemään jo pieniin suuntavivuisiin, että mihin kausi menee, niin käydään tuossa joukkueet läpi ja tätä alkukautta okay. perataan. Joten niin päätös. Mä olin just tuon oman välikirjanpito. <laughs> välikirjanpito. <laughs> Juu, ketä on onnistunut, ketä saa puhtaat paperit ja ketkä te saa ehkä niin ihan puhtaampia papereja. Mutta tosiaan kymmenen... <laughs> Kenen on... <paperissa> on paskaa? <laughs> <tos> <tos> Aska tekstin <tos> liikkeelle. Tiistaina pelattiin viiden pelin kierros. Tulokset IFK Tappara 2-3, HPK Jyp 2-3, Ilves Saipa 4-3 jatkoajalla, Kärpät Jokerit 4-2 ja, ja s pelikon 7-4. Joo. Se oli ainut tommonen no iso maali noottelu, eikä niin tasainen peli toi. SC ja pelikanssin peli. No mä katon tuon ihan senkin takia, että mä haluaisin nähdä tämän paljon puhutun Eerik Carlsonin pelaamista ennen kuin se tulee Turussa käymään. Niin Ehkä vähän sille, silläkin varjolla, että jos tää yhtäkkiä toisulku nyt päättyykin ja en ois päässyt näkemään näkemään. Yllätti se, että oli niinku Kärpät veistä sitä peliä aika hyvin ja oli, oli kyllä varsin tehokas maalipaikoissa, Mutta ennen kaikkea totta kai yksilötasolla mä nimenomaan Carlsonia seurailin. Ja kyllähän se kaveri pelasi käytännössä ylivoimat järjestäen. Pelas välisestä parin kolmen minuutin vaihtoa siinä ja silti olin ensimmäisenä sekä hyökkäystä puolustuspäässä ja sitten ihan mieletön itseluottamus. Kiekollisena alimpanakin eli se, se uskaltaa heittää sieltä kärkikikkaa siellä vielä ja tosiaan ei niinku hyökkäyksillä edes jopa pakinpaikkaa pelannut. Se lähti siihen niinku tuli siellä jotenkin niinku tai laiturin si tai jopa hyökkäyksen kärkinäkin välillä ja niin tavattoman rauhallinen pelaaja ja... Taitava. siis Se heitti sellaisia pystysyöttömiä Petteri Nummelinkin jos kateellinen oikeesti. se siis oli kovi, tarkkoi, suoraan lapaa. Aivan huippuloukon pelaaja. Se täytyy sanoa, tän mitä muuten sitten oli jäällä. Kärppien Jason Demers on kanssa hyvä hankinta. Omaa aika pirun hyvän laukauksen. Tuli komea kuti minkä siitä pisti sisälle. Joo, ja Jussi Jokinen 0 plus 2. <köhön> Torstain pelit oli... Ilves Kärpät. Kärpät. pelas toisen pelin putkeen. hävissä jatkoa jatkoajalla 4-3. Jokeret IFK-peli, jota mä sitten paremmin ehtisin seuraamaan. Ja... Ja mulla oli, että mä, mä otin hoteisiin tuon peli kans jos josta Lukon tanskalaiskolmikko pääsi irti. Joo, olivat ensimmäistä kertaa. Tota, Ilves Kärpäät peli ei seurattu, mutta siellä oli tämä mielenkiintoinen tilanne, että kultakypärä Ivan Hummlilla pimenin päässä ja otti sitten Vitosen, joka pelin lopulta sitten ratkaisi, ja Hannu Aravirta on antanut suoraan palautteen, että you fucking idiot. Ei se Aravirta kuitenkin tollaistakin laittaa, ei se ihan pehmeät kädet ja leivota miehiä Niin saa, mut mutta yleensä ottaen kun me ollaan näitä veikkauksia ja näkemyksiä annettu tässä kaudella, niin ennen kuin ihan... No ei ne ihan nappia, Ei on nappi ihan pisi niin, vittua se... ainakin mulla mennyt. Helsingin paikallispeli miltä milt sun silmään näytti? No tota noin niin. mä odotin, että viimeistään tässä pelissä olisi ehkä sit jo unohdettu vähän sitä... Kärhämöinti. Ja nyt tavallaan voidaan taas pelata periaatteessa vähän niin tiukka paikallisotteluja. Todella paljon loukkaantumisia, osittain vielä näitä pelikieltojakin oli. Ja molemmille joukkueille. että jokereilla oli ennen peli yhdeksän pelaajaa pois ja IFK kuusi pelaajaa pois. Niin ihan ensimmäinen niin osatus siitä, että peli olisi saanut tällaista niin kuin, vähän niin kuin, kuumempaa luonne tapahtui tuossa 10 minuutin kohdalla, kun Meillä Matti Lamber ja ajoi täysin Christian Tuohinlampeen IFK on päädyssä ja sitten tosiaan to Lamberti ei ole ihan itse aivan täysin ketoa. Timo Peltomaankin sanoi surhotövelle, että siinä meni iso-taivot ja pikkueivot pikkasen tota pyörimään vai miten se lähti kääntymään. Ja, <tuhiljana> <tuhilana> siihen heti perään tuli pari totanone, oikein tosi kovaa pommia. Vähän näytti siltä tässä oikeasti tunnet pelissä, mutta Vastasiko sun mielestä odotuksiin? Ei siis mä tarkoitin sitä, että tämä oli se ainut kohta oikeastaan. Tää peli oli itsessään aika tunneköyhä mun mielestä. Mm. Aika pliisu, pliisu. tosi kliininen paikallispeli. IFK oli kuitenkin joukkueena itse säännön niin pikkasen painealla muutenkin tässä, sanotaan ainakin puolitoista erää. Nämä ensimmäinen ja toinen erä, niin hirveästi tuli jäävyy. peli oli ehkä sen takia myös vähän semmoista, ei mitenkään kauhean tunteista, koska koko aika tuli katkoi, hirveästi jäähyi, viiden viittä vastaan juurikaan pelattu. Ja Vähän, vähän myös sillä lailla, että IFK-tieti ekaksi niitä jää hyy ja sitten tuli tavallaan jokereitten vuorovi. Miltä se kohuttu Eerikki näyttää? Kuuluu sinne maailman pakkien liittyen. Se kyllä huomaa, että se on tosi hyökkäysorjentotunut pelaaja, ja puolustus päässä saattaisi helppoja jakamennetyksiä tulla. Mä huomasin, että siinä joutui niinku tota, eroinen paikkaamaan paljon ja sitten ennen kaikkea sentteri paikkas paljon sitä Carlsonin hyökkäysintoa. Niin tota se, jännä se pelutus se pelotus pitää olla sen aika aika, aika nimä niinku puolustavaa pelaa kaas sitten paikkaamassa. Joo ja Eronen ei ehkä ihan juuri sitä oo, et Eronan on vähän hyökkäävämpä pakki. Mm. Et mutta tavallaan Eronan han puhjenu aivan täysin kukkaan nyt, tota kaas rinnalla. Joo oli kuitenkin hyvä viime kaudostakin juhmut. Oli oli, oli, oli mutta nyt oli alus oli ehkä vähän hakemiestä, mutta no varmaan varmaan on oh. ollut paras juttu tavallaan niinku saataa yksilöä, yksilöitä, sai siihen sitten kaasone. Mm. Joo, mut tosiaan tuosta Erosasta voi vielä tuohon jokerten kohdan sanoa, niin ei se nyt mikään ilmiselvä juttu, että kaas tulee vierelle oma peli kulkee. Et vähän nuorempi kaveri vielä kuin Eronen, niin jos olisi vaikka Esa Lindelle ehkä laitettu, niin siinä olisi voinut mennä ja pikkasen niin jännityksen puoleen, <hysy> Koska Eronen itsekin myösi se urholaa, että kyllä oikeastaan jännitti no. tavallaan pikkuhiljaa se sitten ehkä ymmärtää. Tosiaan tois, no toinen erä loppupuoliskun oli taas täysin IFK ja siitä ei sit kuitenkaan IFK olisi oikeastaan tehnyt maalia. Et, mut jos ekas eräässä oli totano, niin tornat oli täysin ortio piti pystyssä niin toinen erä oli jo paljon tasaisempi. Kolmantia erää mennessä niin, totano, niin IFK oli hyvä paikka. somervuoren tuli semmonen. Sim Siin Liivikki, siinä oli Tota noin, paikat iske tasoihin jo mut kaskui ollakaan, niin jokerit saa se seuraavan maalin ja... Oliko se sun mielestä se viimeinen viimeinen käännös sinne pelille kyllä tavallaan jo tota... kuitenkin sitten niin... Niin kun äh, samaan aikaan peli, niin <tos> urhon Lahden selostaja ja sano, että Ilari Melart tei nyt maalin. Totta kai nyt voidaan kysyä, että mitä Ilari Melart tekee ylivoimassa. Ja mulla oli ihan sama ajatus samalla hetkellä, että vielä aika ohkane jos Melartti vetää yp Se oli Melartin sadasottelu, niin ehkä sit sen kunniaksi oli kaveri päässyt kentällä ja luiskasi sitten maalinkin. No niin syy mikä tahansa, niin vasta suutoa hyvin. Joo. hyvä veto. Joo, tosiaan se oli kaverinus kolmeen kahteen, että siinä oli ehtinyt aikaisemmin raski pisti riparin sisään. IFK tekisit vielä tota noin ihan hyvää rynnistystä kylläkin, mutta tota viimeistä Valtteri Filppulastiski tyhjiä, se oli se selvä peli siinä vaiheessa, ei ollut kyllä minkään semmonen peli, että tarttis muistaa vielä kahden vuoden päästä, mitä siinä kävi, mm. ei ollut mikään semmonen, mutta ihan katottava kuitenkin, ja 13 000 pää siellä oli tottakai, voi odottaa, niin. Lahdessa sekavaa joukkuetta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 Larsen, Nielsen, Pötker, kaikki oikein sisääntuloa mun mielestä siihen peliin. Kaikki vast pisteille. Nielsen aina kun ei tehnyt maali. Larsen teki, teki ensimmäisen maalin ylivoimalla. Uh -huh. Ja sitten tota, no, niin Pötker iski se vielä sen neljännen maali siitä, mutta... Mä halusin nähdä sen peli senkin takia, että missä kunnossa se ihan oikeesti sit on. Niin mä en tiedä, kuinka totuudenmukainen kuva siitä pelistä lopulta tuli. Tuli sen myötä, koska Tanski tota, niin ja sitä, sitä joukkuetta hinas heti. Joo, ja totta kai, että kun aina tulee niin vähän vieraat kavereita, niin mm. ne haluaa näyttää heti alkuun parasta. Että... Kyllä, niin kyllä lukkosen pelissä oli parempi, ja se, se, numerot, se numerot se välittääkin. Mutta tuota, niin sanotaan 5-5 niin pelissä niin ei se kummaltakaan mitenkään hyvä pelaamista ollut. Tämä ei ollut mikään kovinkaan kaakumoinen kiekko peli Ei sekään ollut, että IFK Jokerit oli sinänsä jokereiden muuten siitä merkit. Se oli hävinnyt viimeiset viisottelui ottelua IFK:lle semmoinen sen täputkimeli meni Niin, joo. Ja, jo. ja se oli tärkeä peli jokereille. Siis. Perjantaina pelattiin neljä ottelua. Jyppi Kalpa 1-5 Saipa HPK, samat lukemat 1-5. Tapparaa, Jokerit 3-5 ja S ⁇ Plus, 1-2, tiukka peli siellä. Joo, mä katoin Porin pelin ihan lauantaitakin silmällä pitää halusin nähdä missä S-sien pelaaminen on. Oli jännä peli siitä, että ässät pelasi pelas ensimmäisen erän ihan samalla tavalla kuin Turussakin pelas heille hyvän ensimmäisen erän? Ei saanut sitä käännettyä sen enempää maaleiksi tai mitenkään muuta katsolin. Niin siellä on S-iltä Sean Heska He. yhteen ollaan. Niin. Toisessa erässä. Maalinteko meni toiseen erään, mutta toinen erä oli tasainen, ja kolmas erästä oli aika pitkälti Blues. Blues pelasi helvetin hienoa viisikkopuolustamista. Ne piti sen keskustan ja ässät koitti ajaa sinne maalille ja sitten ne ampu paljon. mutta ne, ne pääs ampuu vaan sieltä just laidoilta. Ja muuta ne niin riksman näki vedot, ei mitään hätää. Toki sitten taas Bluesin hyökkäyspeli nyt ei välttämättä ihan mitenkään vaan ollu sekään. ei ois sillä ollu enemmänkin maaleen, mut ei saanu aikaiseksi. Mikä mua, mut yllätti suuresti, niin miten heikko s pakkiin pakkien kiekollinen pelaaminen ja kuinka helvetin virhealtiita ne oli siinä pelissä. Kun uh, karvausta, niin alku kiekon menetyksiä tulla, Ja, ja tässä kohtaan, niin just että Mikko Malkamäki oli just semmoinen plus paineesti hyvin, niin Malkamäkin se kiekko nosti pää, pää ylös. Ei saatana, että tulee kaksaajia, niin se ryskas kiekko ja Ville Uusi Talo, niin herra Jumala, se menetti niit pal paljon, niitä kiekkoja. Tosi huolimaton oli se pakkien pelaaminen, niin mä, mä näin siinä että niinku lauantaina Tepsille toivoa iskunpaikkaa. iskun paikkaa. Eka erä S pelasi helvetin hyvin. Ja peli, että, ei se kyllä plussi, kun katsotaan nyt tuossa to pelissä, niin että, se oli semmoinen rutiinivoitto. et ei ne, ei ne turhaan ottu tuolla kärkisiolla. Mm. Et myönnä nyt tällä hetkellä, kyllä nostan ensimmäisen käden pystyy virheen merkiksi, että mä arvioin plussi ihan päin vittua.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 Sitten, et kalpaa, räpsinny kyllä, Paris Viemperissä, maaliskuuri 11-3. Rummataan nyt välitilipäätöksen pariin. Niin voitaisiin tällä kertaa lähteä kärkipäästä liikenteeseen, eli kymmenen kiekkaa takana ja vähän kattellaan näitä joukkueita, että mitä, mikä siellä on, missä siellä on onnistuttu, mitä, missä on ehkä epäonnistuttu ja sitten, tota, että mikä, mikä meidät on ehkä yllättänyt. Ja, ja joo. Jyppi, niin mulla oli jyppi siellä kymmenen, <laughs> <laughs> eli mä olin epäonnistunut, mutta kyllä se selkeästi, niin missä mä sitten mahdollin olla väärässä eniten, niin tota, se jypin konsepti, niin se vaan toimii. Käsittääkseni Aho jatkaa aika samoilla oman maustassa totta kai tuonut, mutta niin just duffa jalajälissä ja millaista jyppi. Kuitenkin, niin kyllä se mylly vaan jauhaa tulosta, ei sitä mihinkään pääse. Kyllä. Ja sitten sit totta kai tarkki maalissa. Liikan paras maalivahti tilastoinkin valossa. On vähi vähiten päästetty maaleja ja on 20 kappalet. Ja... Joo, se on, se on hyvä lukema. Ja sitten no, niin perin se on kyllä johtanut sitä nimenomaan oikein eturintamasta. Kun kuitenkin tuossa katsoo, niin ei Jyppi mitenkään hirveän paljon maalia tehnyt. Siis sikäli, että se on kärjes, niin 28 maalia, Niin siinä on kuitenkin taas seuraavat porukat tehneet päälle 30 maalia jo. On ja... Ja oikeerit tapparaki tehnyt enemmän maaleja, mikä on toppa peräpäiset no, peliä. on tehnyt 30 maalia, se on joo. Siis... Niin niin. No, Yyppi kärjessä. No menettänyt menettänyt vaihdoiset viisi pistettä kymmenen ottelua aikana. Mm, aivan. Joo, se on saatana hyvä alkua, se no, se täkö satana hyvä alku se. on voi laittaa toisen päin, että TPS:ltä ja jäänyt saamat 2.33 pistettä per <laughs> Sitten seuraavana löytyy Blussi. Mitäs sulla sano niin Blussista? Kyllä mä jälleen nostan kädellös virheen, me virheen merkiksi, Kuka on? Niin, no plus se on yleensä niinku yleensä vaiheessa niinku ihan sanotaan, niinku loppukaudesta. Mä oon yllättäisiä playoffeista, ne menisikö tänään vaan niinku toisinpäin? No alku ainakin lupaa hyvää ja siis se, on, siis se peli on, peli on pirun hyvin organisoitu. En mä tiedä, onko siis jotenkin tämmönen, että siinä on semmonen, ehkä, ehkä pikkuhiljaa alkaa näkyy semmonen espoolainen identiteetti jotenkin, että se on tosi sitoutunut joukkue. Sen, sen näkee siis joka, tila, joka tilanteessa, kun siis niin kuin miten kuin mitä se 5konki viisikon, mukaan puolustaa niin, niin ei se anna tilaa öne siis, pelaa, pelaa siis yhteispeli on ihan jummetun hyvä Joo, ja siltä varmaan tämän, toinen pointti on se että kyllä nyt varmaan voisi nostaa sitä tämän hei ja niin tämän hetken ainakin ja totta rinkinen ramsta kuumin tutkamari ja täysin tekee. Ja täysin suomalaisesta voiminsekin, että. Niin, niin, Totta Ja en tottakaa se to totta kai, siis kai Niko Nieminen. Ketjun kolmantena lenkkinä pitää muistaa mainita. Siinä on itse asiassa jo tälla aika klassinen ketjurakenne että et on, on, on rinkinä selkeästi siis tämä maalintekijä, sitten Ramstedin jakelijana ja Niko Nieminen että menee työntekijänä. On tyyppinen. Niin, rumpu, niin, niinku kahdes, hyvä tämä on hyvä kahden sunnan pelaaja. Mm. Siinä ei siis pystyä Nieminenkin tekemään tehoja, ei siinä mitään. Ja sitten ei sovi tietenkään unohtaa, että oh, siis, tämä on niin, hyvä viisikkopeli, sitoutunut. Totta kai se tarkoittaa sitä myös on helvetin hyvin valmennettu. Siis kyllä, niin, ei, ei me turhaa, kun tässä Maiko -ma -ma -ma Valmentaa pohdittiin, niin, mm. niin kyllä Maria Mari Mäki antaa hyvää niin, työnäytettä koko ajan siitä, että mihin, mihin hän pystyy. Ja kuitenkin se, ja kun katsotaan sitä materiaalia paperilla, niin oli se aika rajallinen sikäli. No kuka olisi uskonut esimerkiksi rinkinämistä ollaan puolta? Ei. Ja Juuso Riksmann loistava alla sinne. Että hyvä maalivahti, jos Riksmann pysyy ehjänä, ei pitäisi mitään haitaa olla. Tosi hieman kalanttiorekki pelasi aika hyvin. Joo, plus on pelassa neljä maalivahti. Ma ja sitten se, jos se, se viisikkopeli pysyy noin hyvin organisoituna, niin siellä on maalivahdinkin hyvä olla. Olisiko se sitten jo nyt aika selkeä tuommoinen kaksikko? Kyllä mä uskon, että tässä alkaa niinku tätä, tää niinku tää, sanotaan, nämä kär kärkiporukat alkaa pikkuhiljaa tässä erottumaan. Mä odotan kuitenkin tasasta kautta lopulta. Mutta silti, niin kyllä siinä, kyllä siinä aina tulee semmoinen tietynlainen jako kuitenkin. Kolmeen kerroksen se menee, mutta se, että mikä se kerroksien välinen ero on, niin se erikseen. Et mä veikkaan, että keski, keskikastia ja peräpää, niin se tulee olemaan pirun tasasta loppuun kohden. Mutta kyllä totta kai se, aina pari irtautuu. Alku kahden perusteinen niin jyppi on plusseja, siis on tällä kertaa tasapaino, niin on paketit. On on. Yllättävää minulle, mutta tota, mut sitten taas... Täst... Tämä kertoo taas hyvin, että paperilta on paperilta Kun ei, harjoituspelejä ei näe, niin mistä sä tiedät missä, missä, missä kuossa pelaaminen on, niin kun kausi alkaa, niin se on, se on ennakointi, niin tässä sitä pääsee just aina totemaan, että kuin vitun vaarassa niin ja, se on. Niin ja osaltaan se kertoo myös siitä, että kuin tasa SM liigaa on verrattuna 90-luvulla, mm. kun ei ollut, niin nyt on jo lisää mielenkiintoa. Joo, kyllä selkeä, selkeästi niin kuin <laughs> toimittaja tiesi jotain enemmän, enemmän kuin minä, että kun mä, mä en nähnyt siinä materiaalissa, tämmöstä joukkuetta siis jypiltä tai bluesilta. Siellä kolme on Kalpa. Kyllä. Arturi Lehkon oli TPS näkökulmasta, niin nyt oli paukuttanut kaksi maalia. Et se on ollut ihan positiivinen yllätys. Yli piste per peli. Mm. Kalpa on aika pirun hyvä toi hyökkäysarsenaali muutenkin. Et siellä täytyy leveyttä ja syvyyttä. Ja siis, tota noin, se, se, no niin, yksitoista tehty maalia pelissä kertoo myös siitä. Ja, tota noin, ei se, ei se yllätä, että Kalpa on tuolla, tuolla kärjessä. Se yllätti nyt, että se oli niin, niin puolentoista noussut sinne, kun se tuntui, että se aloitti vähän huonommin. Et... Kalpakin nyt hankkinut jotain pujaa. Ja... Joo. Tota... Möi vissiin tämän. tämän. Niin, se on tulos, että se, se, mikä, mikä mulle on mielenkiintoinen tilanne nähdä, että kun me kuitenkin lähdetään nyt siitä olettamuksesta, että työsulku, työsulku vielä tässä päättyy, että NHL käynnistyy vielä tämän kauden aikana, niin tota, Matti Kuparinen ykkössentteri, sai tarjouksen Avan jos josta olisi mahdotonta kieltäytyä. Et Petri Matikainen halusi halus hänet sinne ja totta kai kalpa, kalpa sitten ja, ä, tämän tielle, teki ihan hyvän tilin sitä todennäköisesti. Ja sitten tota no, niin tilalle tuli Craig Smith, joka ei pelissä 2 plus 2. Joo, ei ehtinyt jyppiottelua, että niin Kampet, jäänyt. Kampetus varmaan Finnarilta, mikä ihme. Swissirehan. <lotte> – En tiedä millä on American kuitenkin. Airlines silti. Mutta se on sitten täysin nää jossa jossain lähtee, niin en mä tiedä vaikuttaako se kalpaan niin pahasti. Joku parinen, niin kun ajatellaan viime kaudella, Ari Ohosen myyntihän löi kalpalti, kalpan pelistä paljon pois. Vähän samalla kuin Petri Vehasen mm -hmm. Silloin, että myytiin tärkein pelaaja pois. – Se on se maalevahtio, on puolijoukku. – Eikä välttämättä niin puhuta niin kuin sitä tärkeästä kenttäpelaajasta semmoinen tepsi myös Brian Bealsiin nyt pois. – No se mimmoni, mimmoni... Mm -hmm millainen lavi siinä olisi selkeä, selkeä, selkeä, selkeä suunnannäyttäjää joukkueelta ja muuta, niin, niin Kuparinen ei kuitenkaan ollut se pelaaja. Niin, niin Kalpataan kalpa aika hyvin, kun se siellä puhuttiin jo viime, viime viikolla, mainita, että 60 000 oli, niin, oli niin, tappiolisiin kohtaan kalpaa budjetistaan jo. niin saatiin paikottuu sitä, ja sit, tota, no, niin siihen, siihen näköjään mitatettava korvaa, korvaaja, niin ainakaan pelillisesti ongelmaa etu ihan heti, eikä sitten semmoinen, ja kun se ei ole niin kuitenkaan se joukkueen tärkein mies, joka myytiin niin mä veikkaan, että Kalpa, kalpa tekee aika hyvän diilin tästä. Juu, ja saivat ihan tosiaan niin USM-tason miehen, niin mm. ei voi millään. tänä Helsingin IFK eniten pelejä pelanneen. Tota, ensimmäisenä mun täytyy sanoa, että, että mistä olen, totta kai kun Turun poikani positiivisesti yllättynyt, niin Joni Ortio on ottanut ihan selkeän ykkösmaalivahdin paikka siellä. ifk maalivari paikka niin on kuitenkin, varsinkin nuorelle kaverille, niin se on, on jumalattoman kova paikka. Mm -hmm. Siellä on epäonnistunut moni ja sitten niin veritoutuneempikin pekivahti. Ja sitten tämä Turun poika tulee ja nappaa sieltä ykkösveskarin paikkaa ja pelaa hyvin. vielä antaa sille mahiksi voittaa, niin on on, orti on selkeästi kehittynyt. Kyllä tuossa mitä nyt esimerkiksi Jokerit-peliin pääsin näkemään, niin läpi ja, öö ja tollasta. Oli tosi varma. Oli tosiaan varmaan IFK on paras pelaaja siinä pelissä. Mm -hmm. Mitä mä voisin sanoa joukkueena IFKsta, niin on ollut kyllä aika vuoristorautaa, vaikka neljännen neljänne sijaltushan onkin just no, siis, Se, se peliä silloin en, Ennen kuin ne Tur Turkuun tuli ottamaan Turpaan viikko takaperin, niin niillähän oli voittoputki siinä päällä. Nyt ne sitten on tappioputkes. Joo, ja aloitti sitten taas voittolja ja sitten oli tuo Mutta, mutta selkeä, selkeästi, että ei se, ei se pelaaminen ihan jengoilla ole. Ja totta kai paljon loukkautuu, se peräpää on tosi johkainen. Mm. Mistä niin kuin paljon puhutaan, että Ilari melaa pelaa ylivoimaa, no. Ilkka Vaarasuo. Lainamies jukuri oli ykkösparis jossain kohtaa. Ja muuta, niin kyllä se, niin kuin se pakkikalusto, niin siellä just niin kuin herrat, mitä näitä ei jokelaa näitä, niin ne ei tota ihan saatana ison vastuu siellä tällä hetkellä. Ja IFK pystyy paljon parempaa. Mm. Ja IFK tulee, tulee ja. pysymään näillä sijoilla, mä uskon, uskon siihen, koska sitten kun sä sairastuu, tuolta äijää pois, pakkien merkitys on niin iso, ja jos sulla on aukkoi, niin ne saa paikattua kuitenkin, kun äijää tulee. Jos ei saa, niin IFKilla on kuitenkin resursseja vahvistaa sitä peräpäätä. Ja sitten se, mikä täytyy huomioida, niin sitä olisi kuitenkin hyökkäyspää, niin aika leveä, leveä rintama, no niin. Ratkaisu on aikaiseksi, että se ei ole mikään yhdenkety joukkue ollut se siis kertoo aika paljon, että nelosketjussa pelaa -tala ja sillä on viisi maalia mm. ja sillä on Peltonen, joka pelaa kuitenkin niin kuin kärkiketjua niin sillä on viisi tehoopistet kans Tihro Pakarin on tehnyt ihan hyviä tehoja tosiaan sillä yhteen peliä aika paljon mutta kuitenkin, joku nousee esiin sieltä no, kuitenkin Siellä on Petrelle ja sitten siellä on Reederba, joka itse asiassa johtaa tuota sisäistä pörssiä varmaan tällä hetkellä on nopea loukkaantuminen on aina sikäli isku koska se olisi, se olisi heti kun se päässyt enemmän juoneen kiinni se olisi ollut todella hyvä vahvistus Patrick on Salivana, nyt tehoja, siis, mutta sitä ei kuitenkaan sanoa työsulkuvaikutuksessa, se on aika virheellistä laitettomuutta. Se on AHL pelaaja. Niin, niin, se oli AHL pelaaja, joka tuli koko kaudeksi IFKhan kävi miten kävi. Mutta anyway, se aloitti Turussa tosi huonosti, sehän istu sielläkin kolmannen reidepahin vieressä Viltissä, mutta sitten 1 plus 1 tehnyt kuitenkin parissa pelissä, niin kenties jotenkin parempaa, parempaa on tulossa, mutta aika sen pelaaja taitaa olla. Mutta kuitenkin niin HIFKista löytyy sitä, sitä leveyttä, löytyy, on kuhtaa somervuorta. Mm. Sitten me Eriksson on ihan hyvä, hyvä vahvistus siinä kuitenkin. Hifki on, HIFK on sillä kanssa pärjännyt, että se ei ole tosiaan niinku pelkästään kärkijätkien varassa. Mm -hmm. Varasjingiä. Tota, mä uskon, mä, niin niin uskon, että pystyy paljon parempaan, ja se peräpää tervehtyy, ja saa sen homman rauhoitettua. Ja nyt joku permanentti pikkuhiljaa, että millä pääsee menemään. Saipa! Alkuinen positiivisi yllättäen kirkkaasti, mutta nyt kuitenkin neljäs perätäs pelistä turpaa. Viimeksi voittanut vi viime viikon tiistaina. Joo, ja tosiaan Ilves. Vastaan. Vastaan kuitenkin hyvä peli silloin. Mutta... Se oli se, mistä puhuttiinkin silloin, mutta tosiaan Ilvestäkin vastaan, niin piste ovat saaneet, että. Että tavallaan nyt on laskusuuden alkanut, mm. että olisiko se sit ollut sit se, mitä vähän ollaan, että sai nyt kädet levitä, että kuka olisi uskonut. Mutta tosiaan, no niin, niin. mä muista että tuliko sillä mutta silloin kun pelikat nousi liikaa, niin olihan nekin sarja käjes aluksi. Kyllä, se et vaan alaspäin tuli. Kyllä, hyvän joukkueen määränä on yleensä kyllä pitää. Hirvesti ei ainakaan kolmeenkaan tappiollisen ottelun putkituun. Et jos mm. nyt rupeaa tulemaan, niin paikka kuuden joukossa on aika harvinaista varmaa. Et niin kaksijoukosta kautta kyllä ei ole pelattu. Saipaan pitää tuosta nyt ehdottomasti pyristyä. <tos> no, no onhan. No on, on, mutta... Vihto Tepsin on, mutta... mutta saa, no, si kaksi kuukautta palasi ihan pisi vittuun sitä silti. ne no niin, sä olit, mutta se oli... Nousee kuudenneksi. No se ei ollut kaksi, se oli kolmejakoinen kausi. <hysy> <hysy> se oli ihan oikeasti kolme kausi. Ja jos se Playoffit oli joku niinku erillinen asia, niin se oli melijakoinen kausi. No kun no, <hysy> on... Ää, Saipal, ihan mahtava alku. Ja siinä on niinku selke selkeät, selkeät tekijöitä. Niin tota, Pekka Tirkkonen tulokas valmentaja liikatasolla, mutta niin jatkaa aika samalta, alkuun ajan näytti siltä, että pystyy niin kuin repimään siitä, siitä ohkeisesta materiaalista, pystyy repimään siitä parhaa irti ja pystyy niin kuin luomaan semmoisen pelitavan, mikä toimii ja nyt siis, niin, Saipa pelaa semmoista, niin ei nyt mitään varman päälle lähtkää, mutta kuitenkin tiukasti puolustuksen kautta ja iskee vastaan. Se on kuitenkin hyvä, hyvä, hyvin liikkuva, kova taistelu, taistelevat tämmöisiä taistelevia pelaajatyyppejä löytyy paljon. Mutta tota, sitten kans tuohon alkuun niin Tirkkosen ja ton, tämän pelitavan lisäksi pitää ehdottomasti ni mainita yksi nimi, joka oli kyllä loistava hankinta. Siis mä ihmettelen, minkä takia Kalpa päästisi edes pois, mutta jakorissa ne suoraan ykköskenttää ja niinku näkyy hyökkää ja siinä niinku Jekimoussin ja Jokisen kanssa hyvä ketju on ollut. Varsinkin kun Mark Lee on ollut pois. Mä en tiedä onko se muuten pelannut vieläkään, ei oo tainnut. Tain pelata vielä peliäkään, mutta kuitenkin niin siis, siinä on yksi, yksi suuri syy, minkä takia Saipa, Saipa pystyi tekemään siinä. Nyt Rissan Rissanenkin taisi olla loukkaan tuttuussa nyt kanssa, niin sen kanssa syö iskukykyä heti, että loukkaantumiset on kestä mutta tota, kyllä se nyt selkeästi alkaa pikkusen tulla alaspäin sieltä. Joo, ehkä niihin odotuslukemiin. Että... En mä tiedä, se, se on jännä nähdä, että meneekö se ihan peräpäähän, mutta tämän, niin kyllä mä, se, Odotin, odotin sitä, että koska se alkaa valittavasti, se alkoi näin nopeasti. Joo. eikä toi edelleenkään toi Saipan kahtiojakoisuus, kotiin suhteen ole yhtään muuttunut oikeastaan mihinkään. Et Ajattelee, että neljäs Saipan kotiottelussa ne niin Lappeenrantalaiset on kuus maali. Ja uh -huh. vastaavasti vierais on mennyt 21, joka on kaikkein eniten liikossa. Mm. Mit, <laughs> Miten se voi olla? En tiedä, siis on, se on käsittämätöntä, että se jako menee nimenomaan noin päin. Hmm. Jotenkin, mutta tota, en tiedä, siis saipalla kuitenkin sitten taas, että en mä ihan heti haluaisi lähteä kuitenkaan dumaamaan sitä, etteikö se voisi sieltä nousta, tai niin ettei se voisi pitää kuitenkin asemansa vielä hyvänä, tai on hyvä koska tuo hyvä alku, jos, jos mikään, niin, niin kuitenkin, siis että joukkueessa sai, sai onnistumisia, sai hyviä kokemuksia heti kärkeen tossa noin. Niin, niin kyllä, sekin, kyllä, sekin on aika hyvä voimavara siellä. Et nyt niitä tarvitsisi vaan saada, siis se on kuitenkin, kuitenkin tiukkoja pelejä ollut. Katso, tuossa on nyt mm -hmm. viimeksi lauantaina maalin peli. Joo, HPK vastaan nyt on tullut tää 1-5. Tuli turpaa, Mut joo. Mutta tää oli tulolla nöyrytti sen verran kato, niin siinä loppu yritys aivan täysin. <laughs> sitten on niinku hetkinen tuona Ilvest vastaan, maalin tappio jatkoajalla. Joo. Ja sitten tuossa tuota, noin, niin, niin on tiukkoja pelejä kuitenkin pelannut. On, se on. mutta tiukat pelit, kun ne onnistuisi vääntää voitoksi, niin ne tekee itsevuottomuuksia kaikkein parasta ja siis vastaavasti alku vasta toisinpäin. Niin, niin. Alkukaan se Turun peliäkin onnistuu kääntämään sen maalin pelin voitokseen siinä kohtaa. Joo. Ja siinäkin periaatteessa mun mielestä Tepsius pitänyt se peli voittaa, mutta ne onnistu sen kääntämään. Niin mut et, en tiedä. Tätä, tätä tottakai seuraillaan seuraalla sai, sai, sai, saipaa siinä, missä muitakin. Mut et, tota, on ainakin suuri mielenkiinnon kohde, että et, et kuinka pitkäksi tappioputki pääsee venymään. Et jos voidaan puhumaan, että se menee yli viiden pelin, niin sitten sit, sit, sit, sit alkaa pimeä marraskuun. Joo, saipaa. Sit vähintään tuolla kahden piivan välissä. Mut seuraava, eli S, mikä nyt just Turku Palluun seuraankin tuossa noin. Joo. Niin Mitäs? Tota, no tuossa noin kans tässä niin siinä on pakeilla selkeästi parannettavaa se oman kiekollisen pelin kanssa. Ja tota, no, niin se hyökkäys, niin se on just semmonen niinku Mit, mitä kun ajatellaan tätä mielikuvaa, mitä, su, mitä tulee porilaisista, niin se on oikeastaan aika, aika siihen sopiva, että se on iso, se on vahva, se on liikkuva. Se on aika pelottava se hyökkäys, niin toisaalta. Että ne, tulee, on. ne tulee lujaa päälle, ne aina yhtään armoa, ne ajaa maalille, ja niillä on siinä kova halu tehdä se maali. Armia oli, oli tuossa tepsipelisessä vähän samanlainen niin kuin että antaa kyllä aina tilanteen jälkeen vähän. Mm. Se on sopivalta vaan semmoista pientä yrittää sillä silloin. Niin... Mikä jännin Tuossa sanoin, että tässä starti kahdella voitolla, mutta sen jälkeen se on mennyt tasaisesti. On mennyt tappi, voitto, tappi, voitto, tappi, voitto, tappi. Niin kuin ystävät niin perjantai-turpa launa voitto. Niin se on mennyt näin. Se oikeasti, niin se, se ailahtelee, mutta sen pitäisi niin tasaisesti saada, tasaisemmiksi saada se. Suoritustaso, niin pitäisi pystyä ottamaan, niin voittoi putkeenkin. Siitä, siitä mä muistan ennakossa, kun mä sanoin, että, että näin pitkälle ässät pääsee ilman, ilman kakkosentteriä, mutta siitä olen näköjään väärässä. Meinaan Mika Niemi on, on ottanut sen roolinsa. Silloin piilman armiolaidoilla laidoilla pääsi. Dixon ehkä vähän yllättävänkin vähän tehoja tehnyt tähän mennessä. Jesse se Joensuu kai loistava lisä. Se syö iskukyky heti pois, jos Joensuu lähtee siitä niin NHL-työsullun takia. Et ehkä sieltä niin pikkasen sitä secondary ja vielä uupuu. Että siellä olisi potentiaali saada aika, aika vahva kolmoskenttäkin aikaiseksi. Siis Michael Ryan hakee vielä vähän roolia siinä. Et siellä niin AI, AI vähän vaihdellaan vähän toiseen, toiseen. Niin, niin, siellä ei kaikki ihan parhaaseen ole vielä päässyt. S saattaa kyllä haastaa jopa kärkinnelikon paikasta, jossa on niin palastettu kohdilleen. Joo, ma maailmasti peli on ollut edelleen hyvä luokkaa. Se on no, kovia kaudella, se on but ehkä sit... ainoa niin pysynyt samana niin, palikkoa. Siinä on nyt tullut se, että viime kaudella se meni aika tandemina. Nyt Ranta on selkeä ykkönen. Mm, joo, no... Ranta on pelannut enemmän. No joo, no kyllä mun mielestä viime kaudellakin niin siinä yhdessä vaiheessa mä ajattelen, että Ranta olisi ollut se ykkönen, mutta se menee varmaan vähän kausittain. Tai sitten se kehitysaskelu nyt tullut, että se on ottanut sit se ykkösveskarin tontin. En tiedä, mutta tota, niin tällä hetkellä niin näyttää siltä, että Ranta olisi se ykkönen siinä. Joo, eilenkin pelasi. Seittämäntänä mennään suoran playoff-ivan alapuolelle. HPK. Käsi on jälleen ylhäällä virheen merkkinä täällä. Mulla on, mulla on puolet oist nyt vääri. <laughs> se oli HPK missulla? se oli viimeisenä vai? Joo, joo kato puolella ja väliin. Kato. Mulla oli siellä 12, mutta... Tota... Siinä on nyt on 10 tullut... pistettä liikaa. Atu Selini siellä valmentajana niin on tehnyt hyvää työtä. Selkeästi pistänyt sitä pakettia tiiviimmäksi. Ja se, se Homman homma pyörimään sieltä ja ykkösmaalivahti Mikko Tolvanen, siis selkeä ykkösmaalivahti, ja on niin ollut, ollut voittojen tai tosiaan se mitä Turussa mä sitä näin, niin siinä pelissä tai kauden avauspelissä ei se ollut on. kauhean varma, mut toisessa pelissä taas, no joo se oli ihan eri mies jo. Ja tota, no niin, mut se mikä on, niin tossa tilastoja kun kattoo, niin, niin aika paljon se ratkaisu voima on kuitenkin, kuitenkin viitalooma näit Viitaluoma, Santavuori, Saarinen näiden herrojen varas. Että tota no, niin ei se... Se tulee, se tulee tossa niinku niin se on aika... Siis paljon, nimenomaan jatkoja kuvasta, että paljon tiukkoja pelejä, tosi maalinpelejä tulee olemaan, niin... Mä luulen, että HPKkin tulee olemaan yksi niistä joukkoista, joka alkaa pikkuhiljaa hävimään, näitä maalinpelejä enemmän, kuin voittamaan niitä. Ja on vähän tämmönen... HPKsta no sanoa, et nuo jatkoja Sit sanotaan, että ku otti se voiton, niin niin kauan pysyis siellä jopa kärki. Kolmikossakin Joo, mutta kyllä sekin on tullut tasaisesti alaspäin. alaspäin siitä. Nyt, nyt hekin tarvittavat enemmän tota, no, ihan puhtaita voittoja. Pysyväksi mm. edes tuossa keskikastiseksi. Siellä kahdeksan oli meikäläisen ykköshevonen, eli jokerit. Jota noin, niin, no alkuun kautta sävyttää, sävyttää loukkaantumiset. Sieltä on puuttunut Riku Haa Nives, loukkaantui heti ekaspelissä. Benny Imes loukkaantui Mitä puhuttiin ennen kauden alkuun. teuvo terävästi he koitettiin paljon. teuvo Pulkki sanoi että nyt se ottaa sitä roolia. Niin pulkkinen 1 plus 2, terävä 1 plus 1, että, tota, no, Ei nyt mitään niin johtaviksi pelauksista pääsyä nousemaan. Et, totta kai Valtteri Filppula, Erik Karlsson tuo heti paljon siihen. Ilari Filppula on pelannut ja haloistavasti, Steve Moses on ollut hyvä hankinta, mutta tota, ne on joutunut kantaa sitä aika paljon. Mutta, tota, no, niin, ja sitten mä mietin, että ehkä kuitenkin taustalla sit tää kärhämäkoho ja pelikielot, toimitsijakielot. IFK on sitten selvinnyt paremmin, mutta kyllä se Jokerit totta kai kohualla enemmän, jo, enemmän oli. Niin hmm. kyllä sitä pakkaa sekoittanut, mutta et jokerit, jokerit on ehdottomasti yksi niitä, mikä nousee tuolta. Et siitä ei hmm. ole mun epäilystäkään. Hienoa huomata, että tuolla on just Henri Heino ja Matti Lamperi on myös pistepörssissä. jokerien sisäis-pistepörssissä korkeilla just. Hmm. Heillä on tullut sitten sitä vastuuta. ja totta, no, niin muistaakseni Hanne Virtakin just mainitsi siltä tavalla, että kun he pelaa kuitenkin ikäisenä niin tosi hyvä, hyvin, hmm. niin on tosi vaikea yleensäkään sit pudottaa sieltä, kun nää haalit. Ja Jeebsit rupeaa sieltä sairastuvalta niin, nousemaan. Ja niin Niklas Hartista puhumatta käy vielä peliä eikään pelata niin, pela. Oli viime kaudella vissiin paras. Semmoinen 40 pistettä se ainakin teki, teki kuitenkin, mutta no, niin, se nyt on ihan selvää, että jokerit, jokeritten kausi alkaa kunnolla nyt, kun sieltä alkaa pakkaa. pakkaa niin pakka alkaa tulemaan kanssa. Se on just uskomatonta, kun heillä on kymmenen äijääkin tällä pois, niin on silti varaa heittää oikeesti semmosia pelaajia, jotka vois mahtua mihin tahansa muuhun joukkueeseen. Mm. Se Sellasia se nimimiehi oikein. Se kertoo, kuinka kova se materiaali toisaalta on, Eli se tulee nousemaan. mutta sitten ehkä mun alkukauden siltikin suurin yllätys, vaikkakin mulla jy, jyppi oli, tota, no niin, oli siellä yksi niin ehkä tämmönen, siis No yöp, taas positiivisesti yllättänyt ainakin mut sikäli en mä uskon että se noin hyvin pystyy pärjäämään. Ja mestaruuskampuus tultu tietoaukaan muuten. Mutta tota mm -hmm. no niin taas että tamme negati negatiivis mielessä niin, niin tappara siellä yhdeksä. Joo kyllä se niin, jotenkin varsinkin toi Veikka lähtiikin veikko lähtiikin kuitenkin veikkas toisekseen ja se tuntuisi se yllättävältä. Ni me omaa, että tota no mutta silti ni, siis se on tehotonta teho, peliä. Tai niinku, niin, ni... tai ketjult, tota, on todella hyvää. Niin, on no, hmm. Parkko, Haapala, Nieminen ja Pennut, niin nehän hoitaa hommaa siinä. Mutta tota, no, niin ei se nyt ihan noin, noin kantavassa ole. Sieltä puuttuu niinku taustatukea, niinku mitä näitä konoli, koskirantaa, erkijunttia, näitä miehiä. Sit niin, varsin... mutta erkijuntti on hävin. Onko se ihan... Siellä se pelaa te teki tehoja. Just. Onko se niin vaipunut tavalliseksi kuolevaiseksi? No ainahan se on ollut. Mutta no on. Minäkin, mutta jos se on noin se kanallentoiset. No, no ei se oli hauska lukea jatkoa jatko ja keskustelupalsta. mä sitä luin, että no, niin se näköjää mitä oppinut, kun ei se saatana osaa syöttää vieläkään. Että et <laughs> se on lähtenyt taas et siihen sädeekkiä <laughs> Joo, mutta on kuitenkin, niin oh, se nyt siinä. Onhan no se tuntut kuudentena pistepärsissä sydämaa no, oli jo 1 niin plus neljä peliä, mutta pelaat vetää alle tasossa tällä hetkellä. Et mä en tiedä, onko joku opetteluprosessi vielä käynnissä. Ja sitten pakki huomaan, että pakeilta ei että taustatukea. Niin Tuukka et, et, et, et, Mäntylä ei ole tehnyt paljon mitään pisteiden valossa. Juha Leimu on niin kuitenkin se, se laukoa paljon, mutta on tota, no, niin kuitenkin yksi maali vasta. Alalla on kaksi maalia, mutta... Tuokkola vetäny vähän alle tasossa myös maalissa. Kaiken kaikkiaan niin toi Parkkovi Parkko, tietty totta kai 10 14 pistettä Helvetin hieno suoritus. Henrik Haapala, joka muu tuli ihan puskista koko mies, niin se on noussut siihen kanssa hyväksi kolmanneksi lenkiksi siihen. Niemi, ja Ville Niemiin. No voi... Hän voi pitää pieni nää No ei mun mielestä, mä, odot, mä, odot, on mä, odot, mä odotin, odotin että kärkiketjujen suoritusta. Ah. Sitä pidetään aina, aina niin kuin duunari pelaa aina, mutta se pystyy tekemään SM-liigas se on nähty ennenkin. Oh, on sieltä nähty on ennen. unohdetaan aina, mm. että se osaa tehdä myös tehoja, Silloin kädet myös. Hmm. Se on hyvä pelimies. Hän on nyt hyvän ketjususryhmään. Nimenomaan ja siinä on ketjus, ketjus on hyvä roolitus kanssa. Hmm. Mikä Jännä tapaus, mikä ajattelin, että viimeinen niitti, että nyt se materiaali on niin huippuluokkaa, niin oli Niklas Luseniusen hankinta, mutta Lusenius tuli sen verran paskas kunnossa Tampereella, että se lähdettiin lekiin. Ei ole kuitenkaan aloittanut mitään parokumistit, että on joutunut tuollaisen asemaan. teki tajuaa, että nyt se pitää itse tehdä oman duunin kautta, sieltä noustaan takaisin. Ja Lusenius tulee tuomaan lisää elementtiä sinne kanssa, sinne Tapparan pelaamiseen myöhemmin. Mutta se nyt saa luvan pelata itse kuntoon äämmä lempäällä ensiksi. Löytyy se sitten oma paikkakin varmaan. Niin, tota, mutta kuitenkin selkeästi rautakorvella on prosessi, mitä se vetää. ja alukausi ei ole mennyt ihan nuottien mukaan, mutta kyllä tappara tulee olemaan kova myöhemmin. Mä uskon siihen, että tappara nousee vielä. Se, että nouseeko se tuolla pelalistalla, pela on toinen kysymys. Mm -hmm. et, et jollain tavalla se pitäisi alkaa tehoirepimään irti, koska se suorittaa koko joukkueena. Tapparalla on tehty, ei erot suuria on, mutta eniten maaleja on tehty Tapparalle. Joo. Ja vaikkakin 32 maalia on ihan hyvin, mutta kun ajatellaan nyt sitten, että kuinka no se... Ilves vastaan meni silloin tekemään. se on kaksi, ma kaksi maalia liikan kärjestä kuitenkin. Niin. Se on, mutta yhdestä pelistä tulee jo aika paljon tuohon, mutta mm. kuitenkin. Sanotaan, no joo, tappara... ehkä... Tapparan pitää parantaa tuosta kyllä aika paljon vielä. Niin, se, se, tuo kuvastaa aika hyvin. 32 tehtiin kun on kun me päästetty, että maalivahtipeli ei ollut hyvä taso, puolustuspeli ei ollut sillä tasolla mitä pitäisi, eikä myöskään sitä, se, niin kuin, hyökkäyspeli, hyökkäyspeliä. Mm. Joka, joka asualle varastetaan pikkasen, niin sitten se tulos on tuo. Ollaan siellä yhdeksän ja maalirotasa on niin kärkipäätä molempiin suuntiin. Aivan, koska siellä takakin no on 10 nää Carebatch yksi peli vähemmän pelattuna ja ainoastaan yksi vähemmän, eli 12 pistet kärpeliä. Mm. Kärpät sitten taas on kansakat tiukka maallisuuden. Mutta huomattavasti vähemmän, onko se vähän epäkärpämään näin. Kyllä, se on kuitenkin ihan ollut maalintakoj tavallaan eikä mikään puolustus. No mut siellä otani, on, on, on, on vähän se, että et, et, tota, se on se ykköskenttä, mikä sielläkin ruletti. Niin, Tässä se on... nyt just jokina lähti tavoin Senatorsin Kyle Turris Tulee siis paikkaamaan. Siellä on niin selkeästi se oli tämä humul haata ja Jokien ketju niin, ja, tota, Sehän, siis, sehän sitä kär, kärppistä on niinku kantanut mm. niissä pelmisissä on voittanut, niin se on tehnyt tehoa ja niissä permis on hävinnyt, niin sitten se ei ole että päässyt tasolle, mutta se, niinku se on sama kuin tapparalla. Mm. Siellä vetää myös niinku osa, osa pöydä vetää ihan selkeästi vihkoon. Tää, niinku nuoret ajat Salomaa ja Donskoit, nämä herrat ei ole pystynyt tästä rooli mitä mä ennen kaudella kun ne kuvittelet, että ne ottaisi, viukolan loukkaantuminen totta kai iso isku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 Aravirta taitaa olla kuitenkin aika salliva valmentaja sen suhteen, että niin nämä kärkipelaajat saa vähän niin varastaa, etteikö säveltää siitä pelisysteemistä. Kärkipeli peli on aika hyvin organisoitu kuitenkin, just, että semmoista niin kiekkoontrollipelaamista just on siinä, tai niitä elementtejä on siinä Joo. pelaamisessa. Niin, niin sitten taas niin sen, siihen ei kuulu tämmönen, että yksi kaveri ottaa kiekon mä enpä nyt kynämään, niin, niin tämmöisiä niin nähtiin, just, että niin näyttää nyt vähän, vähän vapauksia, niin mä en tiedä, onko se sitten kauhean hyvä asia. Et mä Enemmän on sitä kannatta, että se pitäisi puhaltaa yhteen hiileen siinä. Ehkä hyökkäys päässä vapaat kädet mm -hmm. saa olla siellä, toteuttaa itseään sitä kautta, mutta sittenkin niin, sit pitää sitä rooli muistaa. Mutta tota, no, se jää nähtäväksi, että kuinka se vaikuttaa. Mutta ennen kaikkea se, että sam samat pointit kuin tapparalla, se pitää maalivattipelin pitää terävöityä, pitää löytyä taustatukea ykkösketjulle. Ja nyt, nyt on jännä nähdä, että jos jokisen lähtö, niin pystytkö turrisyppäämään suoraan siihen paikalle? Pystyykö se ottamaan sen, sen jokisen paikan siitä heti, että et, häviikin et, se iskukykyinen kenttäkin pois. Sitten siellä 11, niin niin murheellista ennen kaudella kun näytti Tampereen Ilveksen tilanne, ei se nyt vieläkään ihan mitenkään. Eikö tää Vincent Mangordi juttu vieläkin ihan liikeellä? Niin, niin, pelillisesti se on, pelillisesti se on yll no, yllättänyt. pelillisesti niin yllättänyt, mutta sanotaan yll taloudellisesti yllättynyt. Sitten taas ehkä negatiivisesti, että emme ajatella no, ihan siis siellä on tota, organisaatio on ollut jo pitkään. Siis oli ennen Mangorin tulo jo, niin siellä oli näitä rahasot kui on niinku taloudellisia ongelmia. Ja varsinkin nyt kun ollaan tullut osakeyhtiöaikaa, niin, tota, no, niin sitten tää puuhastelu niinku vaan korostuu. Ennen tulipalot saatiin sammutettua rahalla, nyt ei tunnu sekään riittävästi taas. Et Oikein jännä juttu kyllä, että jos on niin lupautunut siitä luopumaan ja sit viime hetkellä, laittaa jarru, seis, mm -hmm. joku olisi valmis maksamaankin siitä. sitten yhtäkkiä, että se olisi jonkun arvonenkin. Jos hän itse on se ongelma, niin en tiedä. Toivottavasti tulee joku ratkaisu ja pian. Että... No siis se, että et, et, en tiedä, onko se, onko se vaikuttaa yhdeksän pelaamiseen. Mielestäni Ilvis on pelannut, pelannut vähän paremm, tai paremminkin, kuin mä odotin ja aika tasaisesti se on edenne, mutta taas kun mennään tuohon asioihin, niin se kabinetin sekaisuus, niin se materiaali on kuitenkin perkeleen kevyt. Hyökkäisi vähän ehkä yhtä tai kahta jopa kaipaisi, että sen entä pystyisi tasaisemmin haastamaan. Mutta sitten onko siihen rahaa, ja kuka he vittu sen allekirjoittaa no, tällä niin, No siellä ei ilmeisesti oikeasti on rahaa, jos pääoma on oikeasti pula, ja toi homma tuolla ja seisoo. En tiedä, Ilveksen tarinan. SM Liiga hei, on ilmoittanut, että he Ilves tuu pelastamaan. Ei se niin, niin Mutta sinänsä on helputin outoa olisi, jos Ilves ihan oikeasti joutuisi luopumaan, vaikka edes loppukaudeksi sarja paikastaan tätä, en vaan siksi, että ei nykyisellisesti ole rahaa eikä kothallitusta. hallitusta. Ilves tulee pyristelemään tuossa noin... En usko, että Ilves tosta ainakaan nousee. Et toi olisi aika ideaali jo jos on tappelista Yksi viimeisestä säälipaikasta. 1.1. perotti. Mm. Siinä on jo aika ero kuitenkin ihan, tai keskikastikin on tuota, no niin vähän eräätynyt. Siä puhutaan kuitenkin tuommoisesta straight yli yhdestä, yhdestä kolmesta täällä, sit ollaan paljon yhden pisteen. Mennäänkö me tuohon pelikanssiin? Mennään pelikanssiin siellä 12. Mä laitan sen itteinen ennen kuin siellä 9, eli mä odotan pientä nousua siltä vielä. Mutta tota no, niin, kyllä se oli se iso vaihtuvuus ja sitten ne hankintojen tämmönen toivotaan, toivotaan sävy. Niin näkyy aika karultavalla. Tosi siellä on hyökkäispäässä paljon äijii tällä hetkellä, mikä ei ainakaan asia auta. Lee ensimmäisten pelien paras pistemies, se on pois. Sitten tota noin, niin, no nyt rajano Marra heitettiin vittuun, kun se on mitä mitään Pelaen Pelaajan aloitteesta. Maalivahti peli on vähän pettänyt. Myllyniemi ei ollut Hoviselle se opiva paikka ja nyt Antti Niemi tulee sitä NHLstä. Joo se on. Jeesaama, se auttaa varsinkin lyhy lyhyesti, tai lyhyellä kaavalla katsottuna varmastikin. Ja tota noin niin. Uuspakki Unlandi Junlandi, sinne tullu, tuli, nyt, pelasi nyt lauantaina ensimmäisen pelinsä. Mutta tota, suikka se asema aika mielenkiintoinen tällä hetkellä. Et mä väittäisin, että kuitenkin viime kauden myötä se on aika, aika vakaa ja aika pitkä, että se saa aika rauhassa tehdä vielä. Ja siellä oli vissiin, niinku, mitä, mitä raportit kertoneet, että, että aika helvetinmoinen harjoitusohjelma on ollut, että alkaa nyt pikkuhiljaa vasta nimenomaan niinku, paikat aukeamaan. Joo, ja kun näistä katsoin, niin pelikansahan aloitti huonosti, mutta plussi vastaa ensi ensin vaan piste. Sitten no, tota, kolme pisteen voitto tuli oh, viime viikolla. Joo, siis niistä tulee tähän, että voi sanoa, että ehkä jopa piristävään päin, koska alusta on tullut kolme tappia, jokainen maalin erolla ja ei edes jatkoa siis. mm -hmm. Ja tota niin, sitten on just hävitty IFK1-2 jatkoja ja tällaisia näin hyvin pieniä. Mut nyt tosiaan viime aikaan tuli 1 kolmen pisteen voitto ja tosiaan tämmönen tiukka sarja. Lukko Lukolle hävitty 4-1 on aina astaan tommonen mun mielestä vähän minkä paistaa silmiin. Mut, mut siinäkin, nyt niin, kun tuottaa tuloksen, niin pelikässä lukkapeliin kun katoin, niin, niin se peli on tosi sekasin. On. Siitä ei pääse mihinkään. Sitten on se tappio vastaan missä ihan sanotaan kolmannen seräs, pelikanssi oli täysin kolme pisteen syrjäs 4-2 ja sehän peli päättyi 5-4 sitten mm -hmm. Ilvexellin. Ja no tämmönen snk tappio on 7-4, mutta se kertoo vaan siitä, että kyllä neljä maalia pystytään tekemään otteluun. Sitten vaan pitäisi se omapää tutkia. mun mielestä kanssa tilanne ei kuitenkaan ole niin hälyttävä. vaikka tämä voitto nyt tulikin saipaan vastaan ja saipaan myös sit laskusuhdanteessa. Kyllä mä uskon, että nousee kans tuolta. Joo, mutta se on, se on, katsotaan kuinka pitkälle, mutta että, no, niin, en mä usko suoraan puolestaan. Onko sulla mitään muistikuvaa, mihin mä pistin peli kanssa? Meillä oli yksi kummallakin siinä. Aha, siis. siinä asiassa on, Siinä oli samaa mieltä. Sit siellä 13. Rauman lukko. Joka on kyllä, että, no, niin, en mäkään lukolle kauhea kauheita vaan lukko oli itse siellä kahdeksan mulla. Eikö mulla 11? Joo, niin sulla on aika lähellä sitä, mutta, en, mutta et säkään varmaan näin sukelluksiin uskonut. En, en todellakaan uskonut, Nyt, nythän se vasta on sit... Tällä viikolla, noin niin. Nyt mm. Nythän nuo voitot on tullut. Joo, ja sit se, se perustuu aika paljon näihin tanskalaisiin. Just, mikä tässä on mielenkiintoista, on Kristo menettänyt vähän tatsia. Et onko se vähän se hi, Jyppi-projektin jälkeen, niin onko se semmoinen tietynlainen palo vähän kadonnut jotenkin? Ei ole samanlaista henkeä sano puhallettu siihen, sen tuhrautumista, niin kuin jyppi, silloin sai. Et, tota, tekisikö ehkä Kristollekin kuitenkin semmoinen tauko terää? En tiedä. Katotaan nyt katsotaan mihin se, mihin se tuolta nousee vai nouseeko. Mä sanoisin, että mä aloin miettimään tässä niin jos työsuulku mm, loppuu, niin ketkä on suurimpia voittajia ja ketkä suurimpi häviäjiä, niin häviäjät löytyy selkeästi peräpäästä. Lukko ja TPS sitten, varsinkin jos sieltä tulee Mikko Koivu ja tämmösiä jätkiä. Korpikoski on sitten. Korpikoski Marttines tulee nyt ensi tai tulee nyt on sunnuntaina, on tänä aamulla tullut Suomeen. Näistä, näistä tota, no niin joukkuista ne, tottakaan ja mielestä, niinku tämmöstä, oo, nuolmiin, ne totta kai häviää, että mun mielestä tämmöistä, ketkä ei ole ottanut niitä ohjelmia, ne eivät totta kai ole siellä ylhäällä. Mutta jokerit voittaa aika paljon siinä kanssa, kun niillä on se materiaali niin vahva, niin sitä, se se ero, ero jää kuitenkin edukseen mm -hmm. etuilla lailla, vaikka ne menettääkin helvetin he hyviä pelimiehiä. Mutta tota, sitten kanssa mikä on niin niin niin kuin Ilari viime viikko mainitsikin, niin Vehanen ei ole pystynyt olemaan se jatkaa joka kantaa sitä joukkuet elässään. Niin tota, nyt teki Nielseni niin niin ottanut ne voitot, mitä, lu mitä Lukol mikä on aika niin, jännää. Nii, Ilari siellä spekuloisi, että et uskalletaanko ne jättää sit mm. ihan selkeästi luukkuvaan. Niin. Tästä kun katsotaan suuntavi voi niin kuka nousee eniten, kuka putoaa eniten sun mielestä? No sanotaan, että tota plussi, plussi on ainakin vakuuttanut mun mielestäni ja kyllä mä toijy vaikka emäntihan Olisinkohan mä pistännyt se oikeesti mutta mä ajattelin, että se hyvä NS-Jyppidynastia, mikä tuossa oli, niin se olisi vähän... Kyllä on niin... aika mutta ei... Ollut ihan, ei ollut ihan tässä näin kolmen kärjessä ainakaan. No jokerit mä voisin sanoa, samantia nousee. Jotenkin uskon, että kyllä että saipa tippuu. Tappara TPS-TP, sä nyt toivoisin, se on tavallaan kans hpk jotka on menossa kaikkein eniten väärin. Mutta sanotaan, että sitten vielä jos joku vielä pistää tippomaan, niin luulisin, että tuosta ehkä Ilves voisi. Ja totta kai sitten OPK kanssa, mä en usko, että se noin hyvä on. Hmm. Aika samoilla linjoilla tuossa, että jokerit on se, se mikä nousee eniten. Että mä en tappara, on ollut alkuperässä kuitenkin sen verran sekaisin, sekaisin se homma. Mä en usko, että se pystyy pysty sinne, minne mä sitä veikkasin. Tuore puoluspelipaikka on vieläkin taalla. Jos ei ole mitään niin kuin, dramaattista koripalloliigan tapahtuu, niin siltikin mä uskon, että kyllä Tepsi niin kuin on sanotaan tuossa kanssa 11 12. Vaikka näes playoffi mm. ulkopuolellekin. en mä halu, en mä halusku, että mä haluusko sen playoffi paljon pitää tapahtua vielä. Siis ei, se, se on totta. Ei, niin kahdella tai sanotaan lisäpisteelläkin, niin ollaan soltu jo niin tavalla tavolla tähän näin ilvekseen. Joo, ei toi mitenkään toivottoman kaukana on, mm. mutta paljo, paljosta ollaan väärässä jo nyt oltu. Et kyllä mm -hmm. Jyppi ja Blussi ihan selkeästi niin on, on ollut kaksi parasta et, Tai ainakin, ainakin tuloksia voisi, mitä mä oon nähnyt, Blussi niin, etenkin, niin on, on ollut kyllä vakuuttava. Et siitä ei pääse mihinkään. Joo, mulla on olla täällä kymmenestä jotain, niin aivan... Mulla no, oli Mutta mut sanotaan, että plussi on ollut niin hyvä, että tota, en mä us halua uskoa, että se tippuu <laughs> Tällä viikolla, ei, jos et katsotaan, Paljon perattavaa Tepsin osalta. Yksi ainoa peli lauantaina siis tosiaan voitti, voitti rankkareilla. Rankkarikisa oli tällä kertaa vähän huonompi laatuinen kuin viime rankkarikisa jyppiä vastaan. Et, tepsin kotipeleissä niin neljännen kerran viidestä mentiin jatkoajalle. Joo. Ja niin on tiukkoja maalinpelejä, joka vitun ikinen ollut. Saipa ainoa, mikä on mennyt varsinaisen peliä, sekin sekin maalilla. Tota, Tepsi se pystyy selkeästi kotonaan pelaamaan huomattavasti paremmin kuin vieraissa. Siinä on jotain pelissä on ajatusta ja siinä on niinku selkeästi pysyy paremmin siinä omassa pelaamissaan kiinni se koko 60 minuuttia. Joskaan ei ehjää, kuutta 60, 60 vieläkään pysty pelaamaan. Ei, kyllä siellä, sanotaan teille oltiin, just sinne ensimmäisenä alkuperässä. Juraalla Oltiin ja siis, tota, no, niin... Sillä oli, Sillä oli paikka, oli neljä maalia siihen. Oli, oli, ja... Kerran kävi tolpas, armia kerran nokikka ja ennestä maali.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 To, siis, joo, siis, siitä siir... on karsittu Me mutkat itse asiassa ihan vahalahti, vai ketä siinä erää on sanonut että nopeasti ylöspäin, että se olisi joo. Niin jo, jo. Niin. Nyt sen omien munimaa ja toisin se se kääntyikin jo niin rintama hyökäyksissä aika usein. Mm -hmm. Sitten olen yllättynyt. Et niin mä tolle, sanotaan, että tollainen pelaaminen ei palvele niitä, mutta paskan marja, näköjään sieltä se tulee. Sieltä tuli niinku kolmela kahta vasta, aika useinkin. Ja niinku tasavoimaisia, ylivoimaisia hyökkäyksiä aika paljon. Ja mieleen jäi just se tota noin, Virtala, Antti Laiva halahti se kiva pikkuyhdistelmä, vaikka siitä mä olin tullutkaan. Niin se tuli toisen erässä ja se toisen erä oli kaikkein positiivisen. Niin se, se oli ehkä, ehkä kenties sepsin paras erä tällä kaudella. Se oli jo muuta sitä. Mutta ekas eräs, täytyy sanoa kyllä, että S. Et, et rankas heti. Oli ens, ensimmäinen tilastomerkintä, mikä mulla oli ylhäällä, oli, oli Rasmus se jäähyjä ja valitettavasti siitä kolahti ensimmäinen että se oli Dixon Joo. näytti, minkä takia se viittaa tuollaista palkkaa siinä joukkueessa, että aivan loistava Syötty sen ja Marttinen Ma saa laittaa tyhjää. Joo, ei siinä ole ei ollut mitään sanottavaa, mutta siinäkin mä oon kyllä pikkasen... Ja se syöt oli uskomattoman, ei siinä mitään, mutta se tepsin kolmio, niin se oli vähän niin alakulmasta levähtänyt liian ei, alas. Ei, tollasta seniä niillä Sanotaan, siinä on olitettavasti, oli mä en edes sanoa mitään muuta kuin siinä oli seppänä, ja seppäne ei pitänyt ei edistää äijä, ketä. sen oli maali myös riparisissa, eikä niin kuin tavallaan peittämässä sitä poikkisyöttä. Niin se hmm. oli niin kuin tavallaan se niin kuin paska totonani, värtinä. Hmm. Mutta se siitä. Mutta tota, siinäkin niin sitten aset. Siitä kun katsoo katsomuspäin, mistä on aina helppo vittuulla, niin kyllä sen Martti, Marttisen niin hiipiminen sinne maaliin niin olisi se pitänyt huomata. Olisi se pitänyt huomata ja Mut se on to, to, sen to, alakulman tarkoitus periaatteessa, että se mm. myös sitä. Myös tietysti tämän pitäisi olla niinku sitä peittämässä. Ja siis se, niin se pitäisi, että ei keskitysti liikaa siihen, kiekkoon, kun siihen pitää kun kuitenkin alimaapelamis on, että sun pitää kiinnittää huomiota... Niin Parhaimmillaan on kahteen äijää siinä kuitenkin kokoat miss miss menee menekselässä mm. selässä ja mene, missä tota noin, lähinnä missa tota lähinä ja menee on ja totta kai siinä on kaikkein tärkeintä että boksi ja minä se pelataankin niin se liikkuu käytännössä samaan aikaan, että ei kukaan yksä ei voi lähteä ryntäilemään eli siis se, siis se pitää olla tiivis mm. ja siinä se pitää ja se, kun, kun annetaan painetta niin koko neliö nelio reagoi siihen että se nelio pysyy tietullalla tiiviinä ja liikkuu, niinku, liikkuu niinku synkronisoidusti siinä aivan no. Mutta tota, joka tapauksessa oli helvetin hieno maali, jäset meni sillä johtoon 1-0. Sanotaan, että siinä ensimmäisessä saa jo pikkasen päätä ylös. Mutta... Oli, oli, se, oli se hyvin maalipaikko, jo oli vähän tuhlailla vaan. Oli Koskeran oli takatolpaalla oli yksi paikka, sutassa se ohitte. Hmm. Lokke pääsi hyvillä paikoilla jälleen kerran, ei saanut vieläkään sisälle valitettavasti. Ja kuvioitetaan vähän epäonnistuisiin, mutta mut, mut, paikkoja oli ja sanotaan taas oli tunnet. Kuinka siellä oli eilen muuten katsoja? 6400. Eli ihan yes. joo, joo, se oli ihan hyvä lauantai, lauantai. yleisökeski-ero, mikä on aina positiivista. Siis budjetti. Ja, ja niin kuin mä sinulla aikaisemmin joskus sanon, että se on nyt hyvin tärkeä ollut, että se on kolme lauantai-kotipeliä. Mm saatiin kahdesta pelistä yli Se sai saipaattelu ei vienyt vielä yli 500. Ei mennyt yli viiden tonni. Ei mennytkään, mutta nyt sitten nämä IFK ja S-Ottelu, niin nämä sitten kokonaiskeskiarun. Joo, joo, nimenomaan. Ja, nimenomaan. ja porilaisia oli paljon paikalla, kun nähti ja totta kai siitä, vielä hyvä lisäboosti siihen. Niin mikä on vaan hyvä edet. Vaan. Tehkää, tehkää muutkin, muutkin Turkuun matkoja viikonloppupeleihin. Kyllä sitä TPS nimenomaan kiittää. Kyllä, niin, kyllä täällä hotelleessa aina on vapaa. <tos> Kyllä, maar, mutta se vai muumilaan dia. <laughs> <laughs> ja putkan pahnellus oikein kiltisti pyytää, kyllä ne varmaan päästään. Kylläkin mutta. päästään, mutta. <laughs> no sitten toiseen erään. Joo, toinen erään niin tota, oli, niin kuin, niin kuin tuossa mainittiin, niin Tiestepsin paras erä, erä tällä kaudella. Alusta asti kuskin paikalle, koko ajan painetta vastustajan päätyy, ja sitten kun paikalla paikoista niin kuin, tota, tuli, tai siis se paine oli semmoinen niin kuin vähän näinäs hallintaa. oli ehkä vähän sama sit niin eka-ero loppupuoli, et ne käypä syö enää si paikoin, ne paikat tuli ekan, ekan 10 12 minuuttia aika sanotaan. Ja sitten siitä eteenpäin niin se oli vähän semmoista, että tepsi sai pidettyä paremmin pois sieltä maalilta, maalipaikoilta. Mutta tässä teki sitä ansiokkaasti, muista pitkälti koko peliin, että se sai pidettyä tepsi aika hyvin pois maalipaikoilta. Mm. Poislukien nämä, mistä maalit tuli, mutta kuitenkin se tarkoittaa että tepsin paino on näennäistä, että se ei kääntynyt nimenomaan maalipaikoiksi, eikä se saatu sen verran haastettua, että olisi tullut jäähyjäkään. Sitten tuli tota, niin ehkä pikkutuurillakin, mutta se ensimmäinen maali. Niin Koskiranta jo hyvin sisällä, leikkasi keskelle, menetti joo, jatua, tuli suoraan vaihdosta kolme potkua ja kiitos näkemin maal... siellä maaliputki so, jatkuu. Se oli, se oli kauhea totta, niin lämäri, kyllä alapesää ja tuli kun se menetti saakelimoinen varpun ja se, <laughs> lämäsi. Ja, kyllä televisiostakin kivasti sinne meni. Se oli oikeastaan ihan ansattomaallisen. Joo. Vaiks, ja tepsissä, oli oli siis paine, se paine, paine, paine oli, kulminoitu joo, kuitenkin siitä. Joo, ja se, vaikka se oli pitkä ja vaikka se on ihan aina mennyt laukauksiksi, niin se oli ihan erilaista tepsiä, ja semmoista pitkä, ja. Oli oli siis tomusta, kun saisi se sen täyden 60... Tepsi, totta kai niitä, totta kai se sumantovaihe, että semmoisi niinku vastuuttajahallinta, että tulee aina. Sehän nyt, eihän se tietenkään meni niin, että se dominoit 60 minuuttia, ja semmoista lätkäpeliä näkyy helvetin harvoin, jos koskaan. Sitten mm. puhutaan MM-kisojen Kanadan un Unkaripelistä. Uh, tota, no niin, niin, ja silloin se Unkarikin tekee aina se yhden maali, Se Ei tehnyt 14 nolla. <laughs> <Hyvä. laughs> Ranska tekee Kanadan vastaan aina se yhden maalin. Niin tekee, joku, joku Italia räkäsee kanssa yhden niin, Mutta <laughs> Mut Unkari ei kyenne. <laughs> ai, ai, ai, ai. Mutta joo, äh, kuiten niin sit, sit, mikä oli hieno nähdä, niin, niin tota, just tästä kun puhuttiin kiekollise, pakkien kiekolispelaamisesta, pelaamisesta, niin, niin Vahalahti hieno riisto keskelle Heskalta ja ihan seisoville aloille. Vahalahti tuli ylitte lämäs. Rantansa sen vielä torjuttuu, mutta Anttila ehti hyvin paikalla. Ripari, ripari tyhjää, just niin kuin pitikin. Se just 41 sekuntia. Se, joo, siinä se näytti, näytti sellaiselta, että... Et, Antila, kun Vahalahdella oli pikkasen huono vauhti, sen. Totta kai hän risti Kiakon tavallaan, niin kuin mailla oli mm. yhdessä kädessä, niin se oli aivan oikea ratkaisu lämmästä niin paljon päin, kuolleen voi. Et siitä olisi kuitenkin sanonut vähintään hyökkäyspalautuksia, jos on sanonut, ranta pidettyä sen. Joo, ja sanotaan, kun se lämmässä, tota no, niin sanotaan korkean Kiakon, ja tavallaan ei niin korkeet että se menee hanskan tasolle, niin siitä tuli mm. aika herkästi se pari. Se oli hieno maali, ja tosiaan siinä oli tosi kivaa. Tosi kiva tois täällä oli muutenkin katsoa, mutta... Joo, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että no niin, et Karri Kiveltä hieno ratkaisu siihen mm. lisä. Saisi samantien se Tepsin, tepsin momentumista pikkasen pois, niin kuin aina sanotaan. Mutta niin Coachilta hyvä reagointi. Ei jäänyt noudattelen kolmatta, vaan tiiä heti kahdelkeen poikkea, kaksi nopeaa maaliin nyt rauhoitetaan tämä tilanne. Ja vähän niin kuin, uuteen, uuteen nousuun. Tosi Tepsin piti, piti, piti tota, peli hallussa, mutta, et, se aika hyvin se, se aikalisä tappo kuitenkin sitten taas siitä. Peli, pelivirtaus, kun se seuraat kaksi minuuttia, oli omituista omituist semmoinen suvantavaihe, että kummallakin oli paletti vähän sekasi. Niin tota... niin se oli, Karri otti siihen lisää sen lisähomman ja tavallaan lataa porukkaisuutta ja semmoisen, niin joka sitten tuli sit viimeistään kolmannen, sellas, mä just tässä vähän pohdin. Muistijälkiä, että kyllä. Siinä oli tämä vaihe, kun sit oikein tarjotti 5-3 vastaakin. No joo, sit, no heistä 5-3 tullut. Ei muista, että se ei sit... tullut, sitähän ei, piti ei, tulla alun perin. Siitä se muuten meninkin. S-sillä oli väärä vaihto, sitten tota, niin pikkaran ja S-pelaajan menivät nuhjaamaan. Ja jäähy tuli ilmeisesti, siitä, kun pikkaransa yhden perille ja S-kaveri ei. Isku siis. Hmm. Niin, tota, siitä, siitä kakkonen, Siis nämä on tämmöisiä saatanat, jos siis Salomonita ei ollenkaan. Siis toi on ihan, ihan mä ymmärtäisin, että peli olisi ollut helvetin kuuma niin tuollaisen pitää reagoida kun ei ollut. Se oli ihan perus maalioudesta paine, mihin linjurit eivät vain päässyt nopeammin väliin. Mm. Niin mut, se oli ihan... Mä en muistaakseni, mistä no niin, tämä liian monta pelaa ja se tilanne yleensäkin. Siinä ei, se oli... se mun meni ohi itse asiassa. Se oli, se oli, se oli itse asiassa, voi vähän niin kuin kiittää, se oli jo mun mielestä ainut tämmöinen oikein, niin kuin sä sanoit silloin viimeksi, alipisyötö. <hä> todella kau kauhea jako mä näytinähän tota no ni Engreni joutus vaan tulee vastaan ja hädätyskin Torus mainitteli mitä et onneksi tuli se jäähy. se olisi voinut hyvin olla ai, ei, niin, siis, ai, se Ai niin niin se puu siitti niin se pieneri se pieneri antoi he, antoi se harsoita ei peruna se antoi mutta se oli just tässä tilaan niin pitkiä joo ja sitten tota no ni siis oli hirveä suo että mä ajattelin että miksi se että mistä väärä vaihto tuli tämän en niin se oli mun yllätys, että miksi helvetissä puolettiin poikki muuten. Siinähän kävi silleen, että Henrikssoni näytti sen pikkarasi jäävyyden ja lähti pois. Sen kesti arvottiin kauan, ennen kuin se että niin helvetti siellä tosiaan oli se väärävaihtoehto. Niin se se meni ohitte jo. Ennen kuin linjuri kävi ja Vahalahti kävi huutamassa, Anna nyt saatana. Niin se Ski. jo nostettu jäähy. <laughs> Niin, et, älä nyt sitä unohda, hyvä mies. Mutta tota, joka tapauksessa oli, siis, oli tarjolla, oli paikkaa, niin kuin mainitsit, paikka, Lokkel oli parikin hyvää paikkaa toisen mut Mutta kun ei mennyt. Ni niin, ei vaan ei ni niin kolmas maali mielelläni neljäs ni niin te tepsius kääntänyt peli mä oon ihan varma siitä Kolmas maali ehkä olisi riittänyt, en tiedä. Neljäs maali olisi mun mielestä aika pitkälti katkaissut S:n sanotaan, Se olisi voinut jo vähän niin antaa vapauksia siihen pelamiseen. Sitten mennä kolmanteen erään. Niin... Kolmannen erään, S, aika ensimmäisen erän toisinto. Joo, ja sanotaan, että muu tuli oikeasti vähän paha tunnettu, kun laakso pistettiin heti no ensimmäisen minuutin. S tuli niin lujaa siihen, niin se oli joo. Se, se oli pakotettiin rikkomaan sitä. rupesi vähän hiipiä, että et, se S-ylivoima oli niin hyvä mutta sitten oli kyllä siis karkea esimerkki huonosta maalielustan puolustamista. Mitä sinne neljäs, viides rebondi mm. ennen kuin Dixoni löysi sisälle? Viidestä taisi mennä sisään. Joo, ja sitten sitä ennen... Niin... Atte teki kaiken mahdollisen, mitä Aivan oikeastaan... Aivan järjetö haamutorjunta siinä just ennen sitä maaliin. Joo. Sääliks kävi, että meni hukkaan. Se oli helvetin hieno venytys. No sanotaan, että sit tilanteesta niin siitä tuli torjunta prosentiksi, varmaan 80. <laughs> Sekä jyristi, ei hirveesti tiputa, ei mitään Ei, mutta so, tota, no. Joka, joka tapauksessa ei se mm. siis, niin kuin Virtasana aivan anteeksi antamata maali, olen täysin samaa mieltä, se ei noisaa saatana. Mikä kutina sulla on tästä Los Angeles-Martinetsistä, onko hänen yhtään raamea yleensäkään? Se yli 185-senttinen pelaaja. Mä en muista minkä kokoinen se oli. Sanotaan kuitenkin, että hän on tämmöinen kiekulonien pelaaja Russellin korjavaajaksi. Se oli pelaajatyypiltä vaikutti olevan aika samaa luokkaa kuin Russell. Mutta tota, kuitenkin ei se, mikään, se ei se voimassa pärjännyt, mutta mut se puolusti kuitenkin hyvin. Mm. Niin, tota, niin en tiedä. Siis, siis se pitäisi olla semmoinen, joka pystyy ihan, vähän niin kuin Ristulainen myös. Niin, niin propalla on siirtämään miestä. Pois. Joo, semmoista niin all-round all osaamista kaipaisi. Mm -hmm. Et en mä edes semmoista niin pelkkää puolustavaa pakkia. Niin, niin en tiedä. En kaipaisiko sellaista, mutta ei semmoista niinku puukäsipakkia aika nyt ohi jo, ja puujalkapakkia varsinkin. Mutta tota no niin, vittasmäkin, mikä on ollut mulla positiivinen yllätys, niin kuitenkin osaa pitää se syöttämisenkin sen verran yksinkertaisena, että se ei jotain kiertoksena mitään riskejä. Mut kuule se Seppasen vera on Seppasen on niin pistää. Kenellä kenellä on minun minmo että se saa Ota nyt juman kautta siinä mä käytä katon nyt kuusi ihmistä että ketä se on aina melkein mun mielestä tekemässä huono ratkaisu kuin se ei ole ne tilanteet pelkästään kun tulee täpsil maa. Hmm. Et et kuinka kauan kauan se vielä menee? Et Seppänen tippuu se kerran poko vaan ulko se olisikin terveen. Niin. Niin mä sanoin ehkä enemmän itse niinku Ajatellaan vielä, että niin korpikoskii koivuihlyoiden rahaa, niin samanties kaivetaan nyt kaivataan sen verran, kun niinku all round -pakki tyyppinen niin ratkaisu löytyy. Ei sano, sanoa tietenkään yhtä hyvä, mutta semmoinen, että pystyy pelaamaan hyvä kahden suunnan puolustaja, joka, joka ei ole kiekollisella täysin kädetön. Semmoista se kaipaisi vielä, niin kuin, että on vähän sitä niin virran kaipaa, on miesmäisyyttä sinne kanssa. ja niin kanssa. Markus Palmruutti tässä on ikävä tällä hetkellä. Mä olen just sanomassa, että Palmruutti olisi just sen tyyppinen pelaaja oikeasti. Joo, joskin ehkä vähän parempaa kiekollisena aikaa vielä. No jo totta kai, mutta Palmruutti oli se, että se on ehkä vähän halvempi vaihtoehto. Niin. Mutta tota, no, niin, eilen tota, Arivuori oli haastattelu Surhol, eka Painotti sitä, että taloudellisilla mennään, mutta ei niinku minkään tyyppinen ö, mahdottomuus ole, että nähtäiskin vielä jo kuusi pelaaja. Mutta tosiaan, no kyllä mitä to... riskejä ei oteta sitten ei, ei, mutta kyllä tuo kaipaa jotain, et siis, ku, kyllä nyt, siis silmät ja korvat auki, kyllä Euroopastakin alkaa pikkuhiljaa tippua, kun niitä pelipäiköitä vähenee, kun nr-miehet tulee, niin sieltä voi saada jotain edullista. Tai jopa ahl jotain kokeneempaa kaveria sieltä. Mm -hmm. niin. et kyllä niin mä uskon, että siis, kun yksi, yksi liiga suljetaan, niin se tarkoittaa, että pelaamarkkinat pelämarkkinoilla tapahtuu mm -hmm. siinä kohtaa, niin Siellä nyt pitää on. olla hereillä ja reagoida, jos se löytyisi mielellään koko kauden mies saman tien. Kyllä. Sitten semmoinen, että voidaan nyt myös kertoa, että Mikko Koivu mahdollisesti kertoo tulostaan tps :n. Sitäkin myös Jukko Koivu sanoi, että mahdollisesta ja tps mutta kyllä mä pidän sitä aika selkeänä, että tps tulee, jos se yllisä tulee. En mä pidä sitä niin selkeänä. No, no, kun suomeen, sen... suomeen jos tulee ne niin tepsit. Niin, suomeen, Suomeen. Niin, no jo, jo. Mutta kun mä, mä näen, alkaa pikkuhylä, että se on ollut, että ei se välttämättä ole niin salettisesti Suomeen tulee. Niin, mutta no, niin kuulemma... Joka mielestä niin ensi viikko vielä menee miettiä okay, no, no, tai si Sanotaan, että niin tämä viikko huomenna tulee ulosta tämä lähetys hmm. Mutta joka tapauksessa, niin sit taas, sit kun pakkeja ajatellaan, niin valla eh, mä mä menettää uskoon niin siihen, että Erhardtikaan mikään kauhean vahvistus olisi. Seppänen se ensimmäinen miina on, se pitää saada pois, totta kai. Junnu, junnupakin kierrättäminen putoaa, kun martines tulee, ja seuraavaksi pitää lähteä Seppänen pois kokoonpanosta. Aivan selkeästi. Hmm. Ja en mä tiedä, onko se täyttänyt niitä vahvistuksen merkkejä. Nolla plus nolla on vittu nollaa, niin kuin aina sanotaan. Mutta et... mm. Ja sitten taas oma, omassa omas päässä ei mitään kauhean hyvää tekemistä ollu ollut. Ei se kyllä. Ja on kyllä yritetty istuttaa. Mm. Kyllä, mutta tota kolmas eräniin, niin se pysyy. Sitten meni aika tasa on sille S ja halusi, Ässillä oli paremmat paikat lyödä sitä selkää poikki, tai niskaa poikki siinä Lopu, lopussa. Tepsi ei päässyt paikoille, koska S puolusti heille vetin hyvin oman keskustansa. Tepsi, vähän sama mitä, mitä Blues teki ässille niin S teki Tepsille. et ne joutuivat ampuu laidot, ne ei päässyt ne maalieteen ja sitten se nuhjattiin, sinne, nuhjattiin tasuriksi.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 Niin se on kyllä että, että kyllä se tavallaan ja ollut... mut kyllä Mika Tuominen oli aika hyvä eile. Joo, mut sitten sit, sit, sit, kun puhutaan pelirakenteesta, ne ne 4 Mika Tuominen on kaikkein parhaimmilla, ehkä pitäisi olla 5 minuuttia niin... kohtaa. Aivan ja tota, no, niin mä tarkoitan sitä että Mika Tuominen on just se parhaimmilla silloin kun on sitä myös myöstä ruuhkaa. Pitäisi mm. olla sell cropalla. Mut tepsi, haki, jos mä oikeen katoin, niin esimerkiksi kaksi 2 2,5 minuuttia niin Peli oli melkein koko ajan. Oli oli, oli, oli. Ja ihan viimeisellä hetkellä niin Pikkara oli paikka pistää, pistää peli poikki, mutta tota, no niin Ranta sai kilpeen väliin sen verran, että ei, ei napsahtanut. Mutta voitto maalikilpailun, niin mitä luokkeratkaisu, minulla oli semmoinen? Tota, no, niin mä en itse sitä näistä uusinta, mutta tota, niin takaa huudettiin, että Ranta taas häirittäisi vähän sitä etenä. Rannalla oli hammas selkeä systeemi, että se etukäteen jo, että sä oot mailan väliin. Mm. Ja No, Lokke veti sen kuitenkin sivuun, mutta kulma kävi niin pieneksi ja vauhti, Tosio, vauhti oli liian iso. Joo, ei siis ollut tehty. Mutta, tuota, no niin, muut, uusi variaatio olisi ehkä voinut olla mutta en tiedä. Muuten ratkaisut oli vähän mielikuvitukset, että Rajanista ranteilla se laittoi yhden osan sisälle. Ja Joo, se oli semmoinen jarrutus ja helvetymmoinen ranne. Se tuli aika hitaa vauhdinsiin muutenkin. No, niin se kuten... tuli... <hysy> ei siinä mikään salipändirankkari ollut, mutta kuitenkin. Ei, se oli niinku, vähän niin kuin luistimin jarrutus ja samantien aika jyrkäskulmassa sisään. Silloin oli selkeästi joku idea Joo. siinä. Toreen, että tuli aika tasaiset. Atte 3, -3 ja Ranta 35. No kyllä se siis, kaiken kaikkiaan oli tasainen peli, että ehkä äsillä jaloiset. Mutta ensimmäisen erän se ei ollut... Sanoisin, että ei ollut kauhean kaukana, etteikö ensimmäisen erän tuo peli olisi kaatunut jo. Olet ihan oikein. ei ja. ollut myöskään kovinkaan kaukana, etteikö T-PS olisi löytänyt niitä kaapoikki toisen niin. erän. No, no, mä sinulla aikaisemmin sanonut niin öö, molemmat valmentajat voivat olla ainakin tietyllä tapaa tyytyväisiä. Mm. Mutta tavallaan niitä pisteet olisi enemmän niin, kaivannut. Niin, totta, totta kai voittava joukkue sinä sit ottaa sen siitä nimiin. Mutta anyways. Mm? Otetaan nopeasti ensi viikon ennakoinnit. Neljä tiukkaa peliä, kaksi vieraspeliä. Lähetään ensiksi tiistaina, pelataan Jyväskylässä. Joo, siinä mennään. Tiistaina, keskiviikkoitin. Keskiviikkona Oulu. Joo, tää on oikein Sitten on perjantai peli, tuplapelit lukkoa vastaan. Perjantai kotona, lauuntai vieressä? Onko semmoinen? Kato saatana. On, oh, no, on. No, mä oon perehtynyt. Jäi Kyllä, kyllä. Yksi aina kotipeli ensi viikolla, mikä ei lupaa hyvää. Näin kattoa toistaisi, miten ne pelit on jakautunut. Mutta no, et... mut toisaalta nyt se on aika pistää uusiksi eli tämä kuulostaa 12 pistöjä Ei, en mä, en mä vähän viisastuneen painaan tänne Tänä ei muutenka ihan niin höntti olon niin pistetään tuohon Jyppi TPS siihen pistetään totano, niin ykkönen kuitenkin ettei petytä heti alka joo kyllä mä lähden kanssa siitä että jyväs, Jyppi hoitaa Jyväskylässä mut toi kärpät Tepsi niin, totano, niin mä vähän just, totta kai me pitää optimismia olla koska helppo on pistää kaikki ja mä sanon, mä sanon jyppit, et, Jyppi Tepsiin että Jyppi peliä ei hävitä ekaa erää No Marttines tulee kuitenkin takalin, niin mä luotan, että se tuo sen verta sinne heti jo, että Tepsi, tepsi ei munista heti ekaerä. Mulla on se, semmonen, semmonen usko ja luotto, että et siihen, siihen trendi on yksinkertaisesti pakkosada muutos. Ja mä veikkaan, että joukko ei halua nyt kerrankin näyttää, näyttää se, että ei ne, ne hävistä ihan pystyyn tuota peliä, mutta hävii kuitenkin, ja varsinaisella. Okei, okay, okay, se, se nähdään sitten pitää muutenkin ne peliä aluuteen. Joo, mutta kes, no mut keskiviikon kärpät joo. Tepsiin, niin... niin Kyllä se nyt perkele tilastollisestikin se vierasvoitto on pakko tulla. Tulisiko jatkoa ja tuolla? En tiedä. Mä veikkaan, että tepsi vietän, koska... Vars ne sun Joo joo. No kyllä mäkin lähdin siis. mä sun kelkkaan. Aha. Luotetaan. Okay. Sitten nää niin näistä mä en usko. Mä luulen, että se jakaa pisteet. Heliä kaksi ja... 2. Perjantai Turkuhallin illassa nähdään kolmen pisteen voitto ja... Rauma lauantaina niin lukko ottaa sieltä voittolaukauskilpailun voiton. Eli mä pauvaan tästä sitten seitsemän pistettä. Mä sanon kuusi. Et nähdään kauden ensimmäinen voittaputki. Oulus tulee voitto ja Turus tulee voitto, mutta Rauma, Raumalle ja tulee turpaa. Okei. Okay. Mä, mä veikkaan, että lukko ottaa, sanotaan semmonen. Toi on sen verran tiukka viikko Tepsille, että mä luulen että siin pelissä tota noin niin lukkoratkosee toiseserrassa. Ja tota noin niin siellä tota niin lukko voittaa sen noin sanotaan 3-0 maalisin tulee vähän. No, et mut mutta siltikään eka eka erän ei muni yhtäkään peli tois noin. Okei. Okay. En usko. En usko. Tai ainakaan alkaa halua uskoa näin. Et se siis ei se ei sen se jatku, sen tietää joukkue, sen tietää valmennus. Niin nyt, nyt se mä veikkaan, että tulee erityishuomio tulee ensimmäisiin eriin. Okei. Okay. Mut tota, eli Niin. Kertauksen vuoksi, Jyppi tepsi molemmat väittää, te, väittää Jyppi vie varsinaisella. Kärpät tepsii, molemmat ollaan sitä meitä tulee ensimmäinen kolmen pisteen voitto ja ensimmäinen vierasvoitto. voitto. Ja perjantaina... oliko me taas samaa mieltä, satana? Tää on todellakin molempien oma veikkaus. Oltiin, oltiin ykköstä ah. siihen. Sulla on ruksi ruksia mulla on Mä olen taas pikkasen optimistinen. Muistaaksä mitä viime viikon äh, veikkauksen meni kukaan? Kukaan pisti kaksi <laughs> kaksi? mulla meni se loppu vähän väärin. Ei, mäkin, en saanut ssiä. Mä olin oikein vittu. <laughs> <laughs> <laughs> <honey> en, mä en todellakaan laittanut tulosvetoon. Mutta no niin, olis sit varmaan pitänyt. Muistaaksä sen silloin MM kultavuonaan, kun mä veikkasin tota, no niin, Kanadan ranskan rakennettappi oikein? Enkä käynyt luukulla. <laughs> Ärsyttävää. Siihen <laughs> <laughs> <laughs> niin hyvä lopetta. ensi viikko. Ja, kiitos. Moi mei.